entzun testua zenbakitan hitze egin dezagun eguraldiez baina ez ez dugulako beste ezer esateko. ez gaude igo galduan ezagutzen ez dugun bizilagun batekin hitze egin dezagun eguraldiez eta bidal dezagun besarkada handi bat madeirara bal dago eguraldia iragartzea bal dago ondamen naturalen arriskua iragartzea erantzunea sinplea da Noizko nahi duzu iragarpena, kasu guztietan garaiz nahi baduzu, erantzuna da ez. Ez dago denak araiz iragartzerik. Albistegiak ikustea besterik ez dago. Iragarpen falta ez da meteorologoen ikonbetetzearen ondorio bat, eskatzen diozuna ordea oso zailada. Ez tira berdinak epemotzeko iragarpena eta epeluzekoa. Biharko euraldea iragartzea oso zailada. Hemen dikaste beterakoa, sekulako erronka. Eta hilabete barroa ingo duena, ezinezkoa. Epe motzean sateliteak erabiltzen dira. Dibulgatzaile batek esatzen duen bezala, biharko euraldia iragartzeko gaurkoa ezagutu behar da. Eta horrek ez zu esanahi euria non egin duen eta non ez jakite hutsa nahikoa denik. Ez, kompleksuagoa da, baina tira, egin daiteke. EPE lutera are kompleksuagoa da. Lurra, itsasoa eta airea, hiruran beatu behar dira. Zenbakitan hitz egin da. Lurrean estazio meteorologikoen sare bat bear dugu estaziotik estaziora 10hun kilometrko ditantzia duena gutxi gorabera. Itsasoan iaakabuia flotatzailek jaso behar dituzte datuak etengabe, eta airean atmosferan, ia eta bostehun baloia aerostatikoari da lan hori bera egiten. Horiek guztiek segundo bakar batean jasotzen dituzten datuen kuppurua izugarri handia da. Papentsa ordueteko tartean. Era pentsa ehgun oso batean. Eta oraindik ez da dena bukatu. Milioika zenbaki ditugu. Billoika egia esan. Eta zen bakitan gaudenez justifikatu egin behar da, zer egiten den aiekin. Ba, Europan inglaterrara doaz, Reading hirian dagoen Euraldiaren iragarpenerako zentrora. Han, munstro bat dago, superordenagailu bat. Eta zuketanik ordenagailuan testu prozesatzaile bat eta interneteko nabigatzaile bat ditugun bezalaxe, ridineko ordenagailuak zenbaki horiek guztiak kudeatzen dituzten programa asko ditu. Eredu matematiko harrigarriak, munstroaren barrunbeak. Superordenagailuak planeta soa tratatzen du sistema bakar bat balitzezala. Asko inporta dute australiako atmosfera, edo ozeano antartikoko urlasterrek, Europan, zure herrian, euria egingo duena ala ez iragartzeko. Munstroak mapaitxurako emaitzak sortzen ditu, eta zure lurraldeko meteorologeek interpretatu egin beharrituzte. Badakizu, egoa izea dabil, eta ez du euririk egingo. esaldi Esaldiori gogalduan esanalizateko, lurra sentxorez beteta daukagu eta milioita profesional eta super ordenagailu handi batzuk lanean. Eta hori dena, hemendik hiru egunera ingo duen eguraldia oso argi ez izateko. Gaurko zenbakitan ata lonetan, zenbaki gutxi eta azalpen luzea. Baina zenbaki triste batekin bukatuko dugu. Berrogeita bi pertsona hil dira madeiran. Haiekin ere gogoratzen nara. Eta haiekin batera, hondamenak iragartzen saiatzen diren meteorologoekin. Besarkada handi bat guztiei zenbakitan. Zenbakitan. Hitzein dezagun eguraldiaz. Baina ez ez dugulako beste ez err esateko. Ez gaude igo gailuan, ezagutzen ez dugun bizilagun batekin. Hitzein dezagun eguraldiaz eta bidal dezagun besarkada handi bat Madeirara. Bal dago eguraldia iragartzea. Ba ondamen naturalen arriskua iragartzea. Erantzunea simplea da. Noizko nahi duzu iragarpena. Kasu guztietan garaiz nahi baduzu, erantzuna da ez. Ez dago dena karaiz iragartzerik. Albistegiak ikustea besterik ez dago. Iragarpen falta ez da meteorologoen ikonbetetzearen ondorio bat. Eskatzen diozuna ordea oso zaila da. Ez dira berdinak epemotzeko iragarpena eta epeluzekoa. Biharko euraldea iragartzea oso zaila da. Nementik beterakoa, sekulako erronka, eta hilabete barroa egingo duena, ez inezkoa. Epe motzean sateliteak erabiltzen dira. Dibulgatzaile batek esatzen duen bezala, biharko euraldi iragartzeko gaurkoa ezagutu behar da. Eta horrek ez du esanai, euria non egin duen eta non ez jakiteutsa nahikoa denik. Ez, komplexua da? baina tira, egin daiteke. Epe luzera, are komplexua da. lurra, itxasoa eta airea, idurak behatu behar dira zenbakitan itzeginda. Lurrean estazio meteorologikoen sare bat dugu. Estaziotik estaziora 100 kilometroko distantia duena gutxi gorabera. Itxasoan 1000 ka buia flotatzen jak jasoberdituzketatuak etengabe eta airean atmosferan 1000 eta 500 baloa aerostatikoari dira hori bera egiten. Horiek guztiek segundo bakarbatean jasotzen dituzten datuen kopurua itzugarrian bia da. Ba ordueteko tartean era egun oso batean. Eta oraindik ez da dena bukatu. Milioika zenbaki ditugu, bilioika egia esan. Eta zenbakitan atalean gaudenez justifikatu egin behar da, zer egiten den aiekin. Ba, Europan, Inglaterrara doaz, Reading irian dagoen euraldiaren iragarpenerako zentrora. Han, mustro bat super ordenagailu bat. Eta zuketanik ordenagailuan testu prozesatza bat eta interneteko nabigatzaile bat ditugun bezalaxe, ridineko ordenagailuak zenbaki horiek guztiak kudeatzen dituzten programa asko ditu. Eredu matematiko harrigarriak. Monstruoaren barrunbeak. Superorde planeta osoa atxpatzen du sistema bakar bat balitz bezala. Asko importatu dute Australiako atmosfera edo Ozeano Antartikoko urlasterrek Europan, zure herrian, euria egingo duena ez iragartzeko. Munstroak mapa itsurako emaitzak sortzen ditu eta zure lurraldeko meteorologeek interpretatu egin behitzuten. Balatu zu egoa iza dabil eta ez du euririk egingo. Esaldi hori gogailuan esanalizateko urra sentxorez beteta daukagu eta milioita profesional eta superorden handi batzuk lanean eta hori dena, hemendik hiru egunera ingo duen eguraldia oso argi ez izateko gaurko zenbakitan atal honetan, zenbaki gutxi eta azalpen luzea baina zenbaki triste batekin bukatuko dugu berrogeita pertsona hil dira madeiran, haiekin ere goratzen nara, eta haiekin batera, hondamenak iragartzen saiatzen diren meteorologoekin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 Bai, bueno, nikuzte dot ja behinera batera elduta eta bikoterik esfal daukazu ba, askotan galderak errepikatzen dire eta azkenean ba eldu nintzen banketzera e, kredito baten bile, ba, proiektu ban eukalako nire aizta bategaz, bai, baserria konpontzea, ba, eh. Bai, baserri riservat ama marena izandakoa, ba bueno, ba, erabaki gendu, ba guretzako etxe bizitza bana, ba, baserri horretan eiki, ez? Etorden bankure joan ginen, ba obra gusti diru bile eta bueno, ba kreditoak eta ikusten eta bueno, ba ginen atejoka in balekutan, presizoa konparetan kreditoak interesak eta bueno, eta, halako baten ba eldu nintzen e, ba bueno ba Betiko banketsera esango dugu eta ba bueno ba Esanai duzu banketzaren izena? Ez ez, ez ez igual dintzutu negongo da <gülüyor> <gülüyor> eta eldu nintzen, eta bueno ba, berbetan egon ginen, eta berak izan eusten, bueno, ez zure zenbakizekin hau beste ez dakizer, badaukasun nobizorik eta gado, nire geratu nintzen, hasiera baten oso mostute, sepentzetan eban, ez dut uste galdera aurrelevanti eranik nik nahi dudan erako, baina ez dakit ba, mostazun horretan edo erantzune egin eutzen, ez esan eutzen askoten gertatzen da hori, ez zergatik ez dute reakzionatu eta Oliera, egu zan egu zan ez ezan eutzen ez eta ez ezan eutzen ez que subakarrik oneri aur Ni ya, baina ni nire aiztigaz nator eta proiektu hau bizona da eta ez azten, ez ez ez ez anaitot ba zuk zurezatiori beste norraitegaz ez dakiz er, etor ja bai reakzionen eban ez, etor bai esan eutzen klaro eta zuriz ebatat heterosexuala eta lan postu bat badeko hobeto ez, eta ja orduen ja bera beraben mostuta geratu zen edo ez dakit baina iruditu iaten, ba emoten deu, ba gara eskontzen kontra genti ez da eskontzen, ez, ba -ba. ez dakitzen ma gauzaten aurrera inda, orduen, badauz gauzabatzuk asmatu direnak edo iruditzen egin niri, kasulen da munduen nire kontra dauelo orduen asmatu dirila gauza batzuk, bikotetasun horri eusteko, ez? Lehen papelot zinatzen zan epaitegizene edo elizan, eta egin sinatu behar da bankuen. Berro, bera, baina, hau nik pentsatu nahi dut e, salbuespena dela, ez honintza? Zuri gertatu feitzu du, baina ez dugu pentsatuko. Ez, <laughs> ez, ez? Bueno, ez dakit salbuespen, ez igual e, maila, maila horretan, eta igual aingordina irazita, baina hau komentatzen hasita, beste lagun batek ere aipatu zidan, berak ere egoera berean ikusi zuela bere burua, eta areta larriago momentu batean banketzeko kontseillari horrek garebaten kontseillari espiritualak eta in banketzetan <laughs> e, ditugu eta esan hemenzio. Ba bueno, ez auki ez hori zale, ez auki zu bakarrik erosteko gazteazea eta gaina politazea eta lasai topatuko duzu norbait, ez? da, kontseillari hori, kontseillari sentimental bihurtuta, iaia, ez? Eta aldiz mutilekin, bueno, honen e, zutabe honen arira, ba, jende batekin baino gehiagorekin aipatut eta Mutilpare batek aipatu didate haiek ere, goera bere txuan izan dira, inoiz olako sugerentziarik ere ez dutela izan, eta gaina zalantzan jartzen dutela haiekiko olako zalantzarik izan ote denez. Bai, bueno, nikuzte da ja behin ere debatera elduta eta bikoterik esmatu daukazu baleku askotan galderak errepikatzen dire eta azkenien, ba eldu nintzen banketxera e, kredito baten bile, ba, proiektu ban eukalako nire aizta bategaz baserria konpontzea, ba, eh? Bai, baserri riservat, ama marena izandakoa, ba, bueno, ba, erabaki gendu, ba guretzako etxe bizitza bana, ba, baserri horretan eitsi, ez? Etorden ban kure Juan ginen, ba obra gustira diru bile eta bueno, ba, kreditoak eta ikusten eta bueno, ginen Atejoka, ain balekutan, presizua konparentan kreditoak interesak eta bueno, et, talako baten, ba, heldu nintzen, eh, ba bueno, ba Betiko banketsera esango dugu eta ba bueno, ba Esan nahi duzu banketzaren izena? Ez ez. ez es igual intutengonda. <risa> eta eldu nintzen eta bueno, ba, berbetan egon gine eta berak esan uzten, bueno, eske zure zenbakizekin hau beste ez dakiz zer. Badaugasun nobisorik. Da ga geratu nintzen hasiera baten oso mostute, ze eban. eman estot utze galdera aur relevante nik nik naido denerako, baina ez dakit ba mostazun horretan edo erantzun egin utzen, ez? Esan Askoten gertatzen da hori, ezotan zergatik ez dute erakzionatu yeah, eta. Hore da eh? esan utzen, ez, eta esan uzten eske zu bakarrik oneri aurreik, ja baina ni nira istiegaz nator eta proiektu hau bizona da eta esatzen es ez, es ez, ezanai ez, ez, dot bazuk zure zati hori beste norbaitegaz astakiser eta orden ja bai reaksione nabanez etorbai esan utzen claro zuriz zurizeba da heterosexuala eta lanpostu on bat badeko hobeto ez eta ja, orden ja berabe mostuta geratu san edo ez dakit baina iruditu jaten ba emoten deu ba asi gara eskontzen kontra jentia ez da, eskontzen ez gara ba, ba. eta gisa magausat an aurrera inda orden batzuk asmatu direnak edo iruditu niri, ni ni, kasoetan nire kontra da ber orden asmatu direla gauza batzuk bikotetasun horri eusteko, ez? Len papeluat sinatzen san epaitegizen edo elizan eta orain sinatu beharda bankuen. Berro bueno, baina aun nik pentsatu nahi dut e, salbuespena dela, ez sonentz. zuri gertatu saitzu baina Eksa, e, ez dago <laughs> bueno, pentsatu ez dakit salbuespen. Ez igual e, maila, maila horretan eta igual aingordina dira baina hau komentatzen hasita beste lagun batek ere aipatu zidan berak ere egoera berean ikusi zuela bere burua eta are eta larriago, momentu batean banketzeko kontseilari horrek, gara baten kontseilari eta alaketan banketxetan <laughs> e, ditugu, eta esan nomenzion, ba bueno, ez eukipresarik, ez hori izan, ez eukipresarik euki zubakarrike erosteko gaztea zea, eta gaina politazea eta lasai, topatuko duzu norbait, ez? Hau da, kontseilari hori, kontseilari sentimental bihurtuta iaia, ez? Eta aldiz, mutilekin, bueno, honen, e, zutabe honen adira, ba, jende batekin baino gehiagorekin aipatu eta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 Entzuntestua. Pi, kandera eh, labur-labur aurrera egin aurretik. Eh, ardure zari gara, alegia, haitek dituzten ardurei buruz. Zein dira ardura hoiek? Ardura hoiek, txikiak direnean ardura gehienak emakumezkoa eginak dira? Ez dut esaten txikiak edo duak. Berakien semea ganako Bala. ardurak zein dira? Balba. Eta bigarren galdera bat? Mm -hmm. Ardura horiek betetzen ezbadituzte aitek, eta bete esaten dutenean da gogoz, ilusioz, e, zoriontxu, betetzen ez badute, zer galduko dute etorkizunean, seme alabekiko duten edo izango duten harreman horretan? Kuraso son ardurak, diguste, bai amarenak eta bai aitarena berdina dira ez da. Printzipios, edo skitzeak enduta, esaten dugunean jaioberria direnean, beste guztiak berdina dira. E iten dugu, osea, segregazio batekin dugu banaketa sexu, osea, ardura banaketa sexuaren araberakoa, ezta? Eta orduan gure realitatean hamek hartzen dute batez ere hizketa afektibo sexuala edo emotiboa ere, emozioena, eta baita ere zainketa zuzenak direnak osasun mailan edo elikadura mailan. Olako sainketak eh, amek hartzen dituzte gurek izartean. Eta aitena hori eren oskipa da, baina berez hartzen dutena bestelako batzu dira. Adibidez, muga jartzearena, eh, aginduak ematerena, eh, seriotasun hori jartzearena, gero eta gutxeak hori ikusten, mm, bai. hori indikeren abaria da, eh, zera aiton, aiton zerean eh, uzten dela. Eta baita ere, hori indikere hortik entzuten da mehatxo hori, ez da, ai, aita atorrenen esaten badiot, ez ama ez, esan aitari ora indikerent zuten da ezta. Ta se jalduko dute ba pillo, balgausa pillo pillo pillo baina nik, nik ere ikusten du nire lagunekin ere bai emakun eta gizonezkoekin komentatu dute ere eta se agaltzen da harreman afektiboa ikaragarri. Ez se aurrerago zen hinean, e, urteak hartze ditugun hinean gurutatzen gara gure amerekiko eta gure itzarekiko harremana oso bestelakoa dela, oso desberraina dela. E, zea zerbait kontatzeko sakona, gertatzen zaiguna barruhotik eta hola gertatzen zaiguna amarikotatzen diogu normale. Ni da, bueno, nik beintzat ere ingurukoek ere bai, ezta. Eta gure aitarekiko harremana ez da intzakona. Ez da guain lotura. Egon daiteke lotura, baina bestelakoa. Igual, kirola indugulako berarekin, ez da bai, pintzin emarajoan bai, garelako, bai. tazkizar, baina ez pertsonaren barne-barnean ama agertzen da ia beti. Pi, eh, kandera labur-labur aurrera egin aurretik. Eh, ardure zarik gara, alegia, haitek dituzten ardurei buruz. Zein dira ardura horiek. Ardura hoiek, txikiak direnean ardura gehienak emakumezkoa dira, Dut, ez dut esaten txikiak edo elduak beraien vale. seme alabenganako ardurak zeintzuk dira Balba. eta bigarren galdera bat uh -huh. ardura hoiek betetzen ez badituzte aitek eta bete esaten dutenean da gogos ilusios e, zoriontsu betetzen ez badute zer galduko dute etorkizunean seme alabekiko duten edo izango duten harreman horretan kurasun uh -huh. ardurak Dik uste, bai amarenak eta bai aitzarena berdina dira, ez da? Printzipios, edozkitzeak enduta, esaten dugunean jaio direnean, beste guztiak berdina dira. E, iten dugu, ose, segregazioa, tendu banaketa seksu, ose ardura banaketa seksuaren araberakoa, ez da? Hortuan, gure er, errealitatean, hamek hartzen dute batez ere eziketa afektibo sexuala, edo emotiboa ere, emozioena, eta baita ere zainketa zuzenak direnak, osasun mailan, edo elikadura mailan, Olako sainketak eh, amek hartzen dituzte gure izartean. Eta aitena hori eren oskipa da, baino berez hartzen dutena bestelako batzuk bira. Adibidez, muga jartzearena, eh, aginduak ematerena, eh, seriotasun hori jartzearena, gero eta gutxeak gurek uste dut, mm, bai. orain dikaren abaria da, eh, zera aiton, aiton zerean eh, usten dela, eta baita ere, oraindik ere hortik entzuten da mehatxo hori, ez da, ai, aita atorrenian esaten baiot, ez ama ez, ez anaitari. Orain dikere entzuten da, ez da. Eta ze galduko dute, gauza pio, pio, bio, bera, nik uste dut, nik ere ikusten dut, nire lagunekin ere, bai, emakun bezkoekin eta gizonezkoekin komentatu dut ere, eta zeak altzen da, harreman afektiboa ikaragarri. Ez zeak, aurrera guazen inean, e, urteak hartzituko inean, Konturatzen gara gure amarekiko eta gure aitarekiko harremana oso bestelakoa dela, oso desberrina dela. E, zea zerbait kontatzeko sakogona, gertatzen zaiguna barruotik eta hola gertatzen zaiguna amarikotatzen diogu normalean. Ni hori, bueno, nik beintzat ere ingurukoek ere bai, ezta. Eta gure aitarekiko harremana ez da intzakona. Ez dago hain besteko lotura. Egon daiteke lotura, baina bestelakoa. Igual kirola indugulako berarekin ez da kinema bai, bai, Juan Garelako, bai. zar, baina ez pertsonaren barne-barnean ama agertzen da ia beti. Amaitu da entzun gaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan. Amaitu da enzumenaren zatia.